Але для контролю встановлювали не одного, а двох підскарбіїв – одного росіянина, а другого українця. «Козацьке право, накуплені і вислужені маєтності», – передається цареві, – «гетьман може тільки висловлювати щодо того свою думку за порадові старшини». Митні збори з привізних товарів мають належати до царського скарбу. Отже, що ми маємо? А те, що всі права та вольності України було вельми урізано, суперечності не розв'язувалися, більше того, гетьманський уряд був сплутаний по руках та ногах. Скрізь Забезпечено було щільну залежність від Росії, з пильним доглядом російськими очима за Україною, з незмінною її окупацією. Права гетьмана-апостолу надавалися навіть менші, як Скоропадському, і цілком слушно пише Крупницький у своїй монографії про апостола. Відновлюючи гетьманське звання, російський уряд зовсім не думав про те, щоб повернути Україну як державне тіло до стану, в яким вона була за старих гетьманів часи Петра І. Не минули без сліду. В Верховнім Тайнім сиділи діячі із його школи, які раз у раз звертали на Петрів шлях. Таким чином відновлення гетьманату це був свороду компроміс між старими формами і новими, заведеними Петром I на Україні, особливо з часів малоросійської колегії, сторінка 68. Зрештою, цього було мало російському урядові, через що 8 серпня – 1728 року вийшов указ про підпорядкування Гетьмана у військових справах генерал-фальдмаршалу князю Голіцину, тоді як раніше, Гетьман підлягав безпосередньо цареві. Окремим пунктом у рішительних пунктах стояла повна заборона Гетьманові входити у зносини з іншими державами, за винятком прикордонних у дрібних справах, окрім того, при особі гетьмана призначався міністр резидент, що також цілком зв'язувало гетьмана в його урядових діях та рішеннях, бо всі справи, він мав вирішувати, не лише радячись із старшиною, що було в звичаї, але із резидентом. Президентом було призначено того ж таки Федора Наумова, з яким, до речі, апостол не був у добрих стосунках, що передбачало постійні поміж ними конфлікти, які, гадаємо, по єзуїтському передбачалися російським урядом, що й почалося вже з перших днів правління гетьмана у справі Андрія Марковича. А вже у серпні 1728 року апостол подав у таємну раду скаргу на резидента, звинувачуючи його в хабарях, підступах та інших образах. Відповідно і на умов почав проти гетьмана контракцію, чинячи це, як і інші російські резиденти. Рубин на храпесто через що вересні 1728 року російський уряд вирішив на умова відкликати на його місце приїхав князь Олексій Шаховський який пробув в Україні від 1729 до 1731 року його коротко заступив полковник Роман Тургенів, а в 1732 році сюди приїхав генерал Семен Наришкін, що пробув до осені 1733 року. Ці резиденти владу Гетьмана поступово перебирали на себе очевидячки таки з волі вищих інстанцій, принаймні Наришкін, від'їжджаючи тисяча 1733 року передав правління Україною трьом генеральним суддям росіянам і генеральній канцелярії. В 1734 році знову прибув князь Шаховський. Тоді ж гетьман і помер, відтак владу перебрав на себе повністю російський резидент, а гетьманство знову було на довгий час скасовано. За правління цариці Анни гетьманська влада поступово зводиться до номінальної, і апостол, людина вже ветха і хвора, покірно тому улягав. Отже, найвищим актом його державотворчості і були статейні пункти – ним і старшиною укладені. А це значить, що прагнення і волю послужитися Україні він мав високі, тільки ж можливості мав вельми малі, бо був цілковито сплутаний і рішиченими пунктами, і прискіпливим наглядом та контролем російських резидентів, поступово перетворюючись під їхнім натиском у маріонетку. Не можна забувати, що саме в цей час лютувала канцелярія тайних розіскних діл про образ пізнішого ГПУ КГБ, коли за кожне необережне слово проти царя людину хапали, і вона навіки пропадала. Дивись про це, Горбаль, слово і діло государеве Харків, 1930 рік. За гетьманом пильно стежили. Він це знав, через що страх мав аж такий, що просив навіть дозволу поїхати на освячення церкви. Кожен його рух таємно розслідувався, а від резидента був залежний перш за все і справи мав із ним звіряти, тобто особистою владою, не володів ніякою. Генеральна канцелярія, яка раніше була виконавчим органом усіх зовнішніх та внутрішніх справ і діяла відповідно до волі гетьмана, отже практично виконувала центральні військові функції, тепер стала ніби колегією, в неї входила спеціально призначена старшина, а роль генерального писаря від канцлера козацької держави звелася до керування технічною канцелярською роботою, в колегію ж він входив як звичайний член. А саме значення канцелярії знизилося, більшого значення набирав раніше залежний від генеральної канцелярії, а тепер ні Генеральний суд, установлений рішичними пунктами, куди входили й росіяни. Окрема адміністрація керувала тепер фінансами країни, де була своя канцелярія зборів. Сюди також входив росіян. Отже Гетьман зі своєю урядничою канцелярією вже не міг безроздільно керувати ні справою суддів, ні фінансами Відтак і саморяд був розділений у собі. Що робило українську державу, як ті нез'єднане в управлінні, а головний контроль здійснювався чужоземцем. Кандидатів у старшину також уже не вибирали, їх призначала старшинська рада у Глухові. Але й так призначені кандидати. Москву не задовольняли, і Гетьман подавав інший склад, а потім ще інший. Так було в 1727 році. Селекція робилася доскіплива. Зрештою колеги іноземних справ сама складала власний список кандидатів, які ставали генеральною старшиною. Отже, її склад – Творився не через вибори, як належало за козацькими правами, і не через вибори кандидатів, як регламентували рішительні пункти, але й без гетьманової і самих українців участи, хоч в основу клалися такі пропозиції апостола. Чини козацької старшини поступово набирали значення рангу а не посади, а самі чини вже тепер почали рівняти до російських. Гетьман – повний генерал, генеральний обозний генерал-майор, інша генеральна старшина, російські полковники, тобто українські чини загалом понижувалися, полковники призначалися лише російським урядом. Практика заведена Петром І, при цьому він надавав перевагу росіянам та іноземцям, а з українців – виразним колаборантам, наприклад, полковником Полтавським став Кочубей, син звісного доносчика. За апостола з дев'яти полковників шестеро були чужинцями – Милорадович, Волохиттанський, росіяни, Пашков – Хрущов, Богданов, два сини Гетьмана Апостола теж були на півволохи, а решта таки – колаборанти Галаган, Кочубей. Але дечого Гетьманові все-таки вдалося досягти. Зокрема, довгий час порожнюючі полковницькі посади були заміщені, а авакування їхнє, справляло значні труднощі при управлінні. Так само ретельно заповнював гетьман вакантні посади в полках. За рішительними пунктами право це чинити належало йому, і він це вчинив ще на початку гетьманування 1727 рік. А вчинити це гетьману конче було потрібно, адже на полковників поставлених не зі своєї волі, впливу мати не міг, отже самоволю їхню хотів прискорити вимогою колегіальних рішень, тобто радячись з полковою старшиною, яка від гетьмана була залежна і чинила йому на руку. Третя добра справа, що її вчинив апостол, реанімуючи козацьке правління, це посильна боротьба з насиллям у гетьманській адміністрації, чужинців, приходнів, які відзначалися винятковою ненормальністю, займалися підкупами, насильствами, відбиранням маєтків брали хабарі, сваволили, нахабно не слухалися гетьмана. Такими були вихрести Марковичі, Волохи Танські, Серб. Милорадович, з яким Гетьман повів рішучу боротьбу, хоч і не до кінця щасливу. Щоправда, замість Милорадовича йому вдалося поставити гадяцьким полковником відомого патріота, державця Григорія Граб'янку. Таку саму боротьбу повів Гетьман і проти полковників росіян, що посіли полки Стародубський, Чернігівський та Ніжинський, і відзначалися тим моєю спрагою до самозбагачення, не перебираючи при цьому ніякими засобами. Змінити Хрущова йому не вдалося, але полковника Стародубського Пашкова російському урядові довелося забрати. Втім, незважаючи на бажання Гетьмана, Прислано сюди знову таки росіяни на дурево. Росіяни здобутим не звикли поступатися, немало скаржився апостол в Колегію іноземних справ на зловживання російських окупаційних офіцерів, які поводилися в Україні, мов справжні загарбники. До речі, серед них було немало німців Вейсбах. Дуглас Роб. Боротьба з ними нічого не дала. Наліпше поводилися в Україні і командири російських залог по містах. Серед них особливо визначився глухівський комендант Скорняков Писарів Гетьман. При підтримці Наумова все-таки зумів присмирити регулярне свавілля російської солдатні особливо на початку свого гетьманування. Провів апостол судову реформу, видавши 13 липня 1730 року простору інструкцію, яка опиралася на засади універсалу Полуботка від 19 серпня 1722 року. Було реформовано полкові суди, які тепер мали два різновиди для справ важливих і кримінальних